Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал, вподобай данне відео і розповсюдь інформацію у соціальних мережах. Української має бути більше. Роджер Желязний. Проклін зона Читає Руслан Алексію Чайка шугнула поруч, на мить вона, мов, зависла із нерухомими крилами. Чорт Танер вдало поцілив у неї цигарковим недопалком. Хрипко скрикнувши, птаха рвонула у повітря. Злетіла метрів так на п'ятнадцять, а чи крикнула ще раз, він уже не дізнався. Була і не стало. Однісінька біла пір'їна посмикалася у бурхливому небі, випливла за край скелі і, погойдуючись, стала опускатися до океану. Тенар Вмикнув собі у бороду крізь безперервний рев вітру та гупання хвиль. Потім зняв ноги із керма, копнув під ніжку і грімко завів мотоцикл. Схилом їхав повільно, а коли вибрався на путівець, пришвидшився і до траси, дістався уже з п'ятдесяткою миль на спідометрі. Пригнувся і дав газу. Дорога належала тільки йому, тож він газував до упору, начепив окуляри і глянув на світ крізь лінзи барви гівна. Приблизно так він все бачив і без них. Із його косухи зникло все залізяча, йому бракувало свастики з серпа з молотом, а найбільше – середнього пальцю. Старої емблеми також бракувало. Може, дістане таку в Тхуані, якась чоловіка її пришиє, і. Ні, не годиться. Все, що було, померло і знизло. Цим він підставиться, дня не протягне. Що зробить він насправді, то це продасть свого гарлі, берегом пробереться на південь, цивільно і без пригод, і буде шукати долі. У тій Америці. Скотившись із пагорба, з ревом злетів на наступний. Проскочив Лагуна-Біч, Капістрано-Біч, Сан-Клементе і Сан-Онофе, дістався Оушенсайда, там дозаправився, і рушив далі, проминувши Карлсбад і всі оті мертві пляжики, що ними рясніє ділянка до Солана-Біч-Дель-Мар. А от чекали його під Сан-Дієго. Побачив заслін на дорозі, зробив розворот. Вони й не второпали, як це йому вдалося так прутко з такої-то швидкості. Але тепер він мчався від них. Почулися постріли, спинятися і не подумав. Далі почув сирени. Двічі бібікнув у відповідь. Припав до керма і розігнав гарлі. Вони вже, мабуть, комусь там попереду радіють. За десять хвилин відірватися не спромігся. Не спромігся і за п'ятнадцять. Із чергового пагорба побачив попереду другий заслін. У лабети взяли. Озирнувся, шукаючи з'їздів, але не знайшов. Тоді помчав на заслін. Може, і вдасться проскочити. Та де там? Дорога перегороджена автомобілями, навіть узбіччя. Він загальмував найостаннішої миті, зловивши зручну швидкість, підняв мотоцикл дибки, крутнувся назад і рушив на переслідувачів. На нього їхали шість машин, а ззаду завели нові сирени. Він знову загальмував, забрав вліво, газонув і вистрибнув із сідла. Його байк рухався далі, а сам він перекотився по землі, схопився на ноги і побіг. Почув скрегіт шин, почув удар. Тоді знову постріли, а він біг і біг собі далі. Вони цілили вище, хоча він і не знав цього». Живцем хотіли схопити. Хвилин за п'ятнадцять приперли до скелі, взяли у півколо. Кілька з них малих винтівки, всі націлені мимо. Він кинув на землю свою монтувалку і підняв руки. «Ваше зверху, цивіли, забирайте!» Так вони і зробили. Його вже в наручниках відвели до автівки, запхали на заднє сидіння, і обабіч всілися конвоїри. Ще один сів поруч із водієм, тримаючи пістолет на колінах. Водій запустив двигун і увімкнув передачу, рушивши назад стопершою трасою. Чоловік із пістолетом повернувся і втупився крізь окуляри з біофокальними скельцями, що в них його очі, коли він схилився, здалися годинниками із зеленим піском. Дивився хвилин десять, а тоді зауважив. Дурна була витівка. Чорт Теннер мовчки витріщався у відповідь, аж доки той не додав. Дуже дурна Теннере. А це мені? «Я ж на тебе дивлюся, синку! А я на тебе здоров був!» Озвався шофер, не відводячи погляду від дороги. «Шкода, що треба нам вести його живого-здорового! Він же нам тачку розбив цим своїм моциком сраним!» «Угу, так то воно так! Але ж може статися пригода! О, впаде там!» Рибер це зламає, або й два, сказав чоловік ліворуч. Той, що сидів праворуч, промовчав, але озброєний пістолетом повільно похитав головою. Тільки як спробує втекти. У лосі його чекають живим і здоровим. Навіщо ти збирався звалити, друже? Міг би й знати, що зловимо. Таннер знизав плечима. «А завіщо мене ловити? Я нічого не зробив!» Водій гмикнув. «Ось саме за те, ти нічого не зробив, а мав би! Пригадуєш? «Я нікому нічого не винен. Мене помиловано і відпущено!» «Ха! Хрінова в тебе пам'ять, хлопче. Коли тебе вчора випустили!» Ти дав державі під назвою Каліфорнія обіцянку. Минуло вже більш як 24 години, що ти їх випрохав. Справи, мовляв, залагодити. І якщо хочеш, можеш сказати їм ні. І хай те помилування скасують. Ніхто ж тебе не приневолює. Тоді можеш решту життя робити малі камені із великих нам до лампочки. Я чув, що там в тебе черга вже стоїть. «Запалити дайте», – попросив Теннер. Той, що сидів праворуч, підпалив і простягнув цигарку. Теннер підняв руки і взяв її. Палячи, він струшував попіл на підлогу. Вони мчали трасою, і коли проїздили містечка або зустрічали транспорт, водій вмикав сирену, а на даху оживав червоний маячок. У такій миті почали завивати і серени двох інших патрульних машин, що їхали вслід. Водій так жодного разу і не загальмував до самого Лос-Анджелеса, і кожні кілька хвилин передавав радіограми. Щось бахнуло, мов звуковий удар, і на них градом опустилася хмара пилу і жорстви. У правому нижньому куті вітрового бронескла з'явилася крихітна тріщинка. На капот і на дах посипалися камінці завбільшки обільшки з горі. З-під шин чувся хрускіт. Вони їхали по жорстві, що вкривала вже всю дорогу. Пил висів густим туманом, але за десять секунд вони з нього вирвалися. Люди в машині, Нахилилися вперед і глянули вгору. Небо стало пурпуровим, його перетнули чорні лінії із заходу на схід. Вони розпливалися, вущили, совалися з боку в бік, а то й докупи зливалися. Водій вімкнув фари. «Ох, і ти ж може!» – сказав озброєний пістолетом. Водій кивнув і додав. А далі на північ, ніби ще гірше. Щось заквилило високо у повітрі. Темні смуги ширшали й далі. Звук поучнішав, втратив писклявість і став безугавним ревом. Смуги поспливалися, і небо стемнішало, мов беззоряної безмісячної ночі. Пил падав навколо густими хмарами. Раз по раз... Чувся стукіт. То били у машину ваші уламки. Водій увімкнув дальнє світло, знову запустив сирену і піддав газу. Ревіння над ними змагалося із сиреною, а далеко північніше розповзалася пульсуючий сяйна блакить. Теннер допалив і сусід дав йому ще одну Тепер палили всі. Знаєш, хлопче, твоє щастя, що нам попався, сказав чоловік ліворуч, от як би ти крізь оце все верхи проїхав, га? Залюбки, відповів тенер. Маячня. Ні, прорвався б. Хіба вперше. Доки вони їхали до Лос Анджелеса, Блакитне сяйво заповнило півнеба. Воно було розбавлене рожевим відтінком і пронизане димчастими жовтими смугами, що ніби павукові лапи тяглися на південь. Рев був оглушливий, фізично відчутний, він бив у вушні перетинки, поколював шкіру. Висадившись на стоянці і прямуючи до великого з колонадою будинку, де красувався фриз вони, аби розчути слова, мусили перекрикуватися. «Оце вчасно ми!» – гукнув чоловік з пістолетом. «Бігом!» Вони рванули до сходів. Водій іще докинув. «Уже починається!» Коли вони заїздили на стоянку, Дім іще мав вигляд скульптури із криги. Мінливі небесні вогні грали на його поверхнях, відкидаючи холодні тіні. Тепер же він видався восковим, мов би ось-ось розтане від миттєвого спалаху жару. Їхні обличчя та руки виглядали безкровними, мов у трупів. Вони забігли на сходи, і вартовий із держпатруля впустив їх у малі двері праворуч від головного входу масивної двостолкової металевої брами. Він заклацнув двері на замок і взяв на ланцюг, проте спершу розстебнув кобуру, побачивши Теннера. «Куди?» – спитав його конвоїр з пістолетом. «Другий поверх!» – відповів вояк, кивнувши на сходи праворуч. «Там простуйте вглиб. Велика приймання у кінці коридору». «Дякую». Ревіння сильно приглухло. І в штучному світлі будівлі все знову набуло природно живого вигляду. Вони піднялися закрученими сходами і пройшли коридорами в глиб будівлі. Коли дісталися найдальших дверей, конвоїр із пістолетом кивнув водієві. Тук-тук. промовив той. Відчинила жінка, почала щось казати. А тоді затнулася і кивнула. Побачила Теннера. Відступила, притримала двері, запросила проходьте. І вони пройшли повз неї у приймальню, а вона натисла на столі якусь кнопку і пролунало: "Так, міс Фізке? Жінка сповістила власника голосу: "Вони тут із тим чоловіком, сер. «Хай заходять!» Вона провела їх в глиб кімнати і відчинила там темні обшиті панелями двері. Вони увійшли. Охрядний чоловік за столом зі скляною стільницею відкинувся в кріслі, сплів перед своїми підборіддями короткі пальці і уважно наставив понад ними очі лише трохи темніші, ніж його циве волосся. Голос у нього був тихий і майже нескриготливий. «Сідай!» – кивнув він Теннеру, а іншим мовив. «Чекайте зовні!» «Ви ж знаєте, що він небезпечний, містер Дентон!» – сказав конвоїр з пістолетом, поки Теннер сідав на стілець, за півтора метри перед столом. Три вікна кабінету затуляли глухі металеві віконниці. Але й попри це, легко можна було здогадатися, що там на дворі за фурію розгулялися. Кімнатою раптом розлетівся звук, наче кулемет застрочив. «Знаю, Ну, він таки в наручниках». Е Пістола дати? Свій маю! Гаразд, містера Дентон, будемо зовні!» Вони вийшли. Двоє дивились одне на одного, доки не зачинилися двері. А тоді отой, котрий Дентон, сказав, «То що, вже всі справи залагодив?» Другий знизав плечима. Перший вів далі. «Як, чорт, забирай, тебе все ж таки звуть насправді. Навіть за документами...» «Чорт», – відповів Теннер. «Отак і звуть. Я був сьомою дитиною у батьків, і коли я народивсь, акушерка підняла мене і запитала старого, яке ім'я записати у свідоцтві. А татко їй – чорт, і вийшов собі. Тому вона таки записала. Так мені брат говорив. Сам я старого ні разу не бачив, тому розпитати не міг. Він здриснув того ж самого дня. Але схоже на правду. То твоя мати виростила сімох? Ні, за кілька тижнів вдвинула коні, і нас, малих, розібрала рідня. «Он як?» «Бач, ти й досі маєш вибір. То будеш пробувати чи ні?» «А ти взагалі хто?» – запитав зухвало Теннер. «Міністр транспорту Каліфорнії». «Ну, і яким ти до того боком?» «Я... Цю справу координую. Так само це міг бути генлікар або генпоштар, але воно все ж таки переважно в моїй парафії. Я краще за всіх знаю матчастину і шанси. «Ну, і які вони, шанси?» – запитав Теннер. Дентон уперше відвів очі. «Ну, це...» Ризиковано. Ніхто цього досі не робив, окрім того психа, що примчав із новиною. А він мертвий. То звідки ж відомо і які шанси? Розумію, протягнув Дентон, ти гадаєш, що це самогубне завдання. І, мабуть, не помиляєшся. Ми посилаємо три автівки по два водії. Якщо, бодай, одна добереться достатньо, її, може, знайде по радіомаяку якийсь водій із Бостона. Але ж ти знаєш, що не мусиш. Та знаю. Я вільний просидіти решту свого життя у в'язниці. Ти вбив трьох людей. За таке можуть і смертну кару дати. Не дали? То навіщо про це? Слухайте, містере, я ні умирати не хочу, ані того другого. Їдеш або не їдеш, обирай. Але пам'ятай, якщо поїдеш і доберешся, тобі пробачать все, і ти будеш вільною людиною. Держава навіть заплатить за той мотоцикл, що ти його вкрав і розтрощив, і про шкоду патрульній машині забуде. Ха! «Дякую! От дуже дякую!» З іншого боку стіни гуркотнули вітри. Кімнатою розлетілося віконниць неперервне стакатто. «Із тебе прекрасний водій!» – сказав Дентон дещо згодом. «Ти їздив чи не на всьому, на чому лише можна кататися. Навіть на перегонах змагався!» Коли возив наркоту що щомісяця до Солт-Лейка ганяв, навіть тепер на це мало хто зважиться. Чорт танер, щось пригадавши собі, посміхнувся. А на єдиній своїй легальній роботі лише ти брався возити пошту до Альбукерке. Ті рейси практично припинилися, відколи тебе звільнено то не моя провина. Та й на Сіетлському напрямку ти був найліпший, продовжував Дентон. Так, принаймні казав твій шеф. Отож, до чого я веду? З усіх, кого ми тільки змогли зібрати, ти, певно, маєш найвищі шанси на успіх. Тому ми й були до тебе поблажливі. Але далі? Чекати ми вже не маємо права. Так або ні. Якщо так, ти виїздиш цієї ж години. Піднявши закуті руки, чорт вказав на вікно. У таку срань? запитав він. Машини цю бурю витримають відповів Дентон. Чуваче, та ти здурів! Поки ми тут говоримо, «Люди вмирають!» «Ха! Плюс-мінус кілька! Хіба є різниця? Мой до завтра потерпить!» «Ні! Людина пожертвувала життям, аби привести нам цю новину. І треба якнайскоріше проїхати весь континент, а то буде вже байдуже. Буря чи ні, а машини рушають. З огляду на обставини...» Твоя думка про це мені абсолютно до одного місця. Від тебе, чорте, мені треба одне єдине слово. Яке ти обереш? Я б щось похавав. Не їй вже у машині є харч. То якою буде твоя відповідь? Окей, сказав він. Я проїду для вас цю... «Проклінзону!» «Та не вирушу нікуди, без папірця, на якому має бути дещо написано!» «Ось він!» Дентон висунув шухляду і виняв цупкий картонний конверт. Із нього аркушик гербового паперу з великою державною печаткою Каліфорнії. Підвівся, обійшов стіл і вручив документ чортові теннеру. Теннер вивчав його кілька хвилин, а тоді заговорив. Тут написано, коли доберуся до Бостона, то отримаю повне помилування за будь-які кримінальні правопорушення, що я їх будь-коли чинив у межах державних кордонів Каліфорнії. Саме так. А за ті що про них вам тепер невідомо, якщо вони вилізуть потім, га? Саме це там написано, чорте. Будь-які кримінальні правопорушення. Окей, товстунчику. Згода. Знімай ці браслети і показуй тачку. Чоловік на прізвище Дентон повернувся на свій бік столу і сів у крісло. І послухай, ну ще дещо, чорте. Якщо ти спробуєш дременути десь у дорозі, інші водії мають чіткий наказ. Вони відкриють вогонь і спалять тебе на дрібнісінькі крихти попелу. Ти второпав? Второпав, второпав. То що, в разі чого і я їм цю послугу маю зробити, так? Правильно. Ну і гаразд. Це може бути прикольно. Так і знав, що тобі сподобається. Ну, то звільняй, аби я міг взятися до справи. Спершу розповім, якої я про тебе думки. Окей. Якщо хочеш згаяти час, сварячи мене, поки люди там мруть. Цить! Тобі наплювати на них, і ти про це знаєш. Просто послухай. Я вважаю, що ти найниціша, найганебніша людська істота на всій моїй пам'яті. Ти вбивця і гвалтівник. Якось ти вичавив одному очі. Просто так, для розваги. Тебе двічі звинувачували у наркоторгівлі, тричі у сутенерстві. Ти п'яниця і виродок. І, гадаю, ти не мився від самого народження. Ти і твої бандюгани кошмарили чесних людей, коли ті силувалися зібратися докупи після війни. Ви крали у них, нападали на них, вимагали грошей і всіляких припасів, погрожуючи розправою. Шкода, що ти, на відміну від решти, не загинув в ніч облави. Ти... Нелюдська істота, окрім як з біологічного погляду. Десь у тобі здоровенна мертва пляма замість того, що дає іншим людям змогу співіснувати у громаді і сусідити проміж собою. Єдина твоя чеснота, якщо це так можна назвати, це рефлекси. Рефлекси, котрі дещо швидші, ніж в інших. М'язи дещо сильніші, а очі трохи пильніші, ніж у нас. Тож можеш взяти кермо і проїхати крізь будь-що, що має крізь себе проїзд. І саме тому Каліфорнія готова пробачити тобі твоє нелюдство, якщо ти застосуєш цю єдину свою чесноту на поміч, а не на кривду. Я особисто проти цього. Не той ти, на кого можна покладатися. Хай би ти здох під час цього. І хоч я ж все ж маю надію, що хтось добереться, я сподіваюся, що це будеш не ти. Мене вверне від тебе. Маєш своє помилування. І автівка готова. Ходімо. Дентон підвівся. Він був десь під метр сімдесят. Тенер підвівся також і з посмішкою звисоко глянув на нього. «Я це зроблю. Якщо той цивіл із Бостона проїхав і вмер, то я проїду і виживу. Я добирався аж до місіс Ціпи. Брешеш! Ні-а! Я теж кажу щиро!» І якщо ви колись розкопаєте, що це таки правда, пам'ятайте, ось цей папірець в моїй кишені. Будь-які кримінальні правопорушення і все таке. Було нелегко і мені таланило. Але я доїхав. А ще комусь це вдавалося? Отож, прикидаю це десь півдороги. Туди доберуся, то й іншу половину здолаю. Вони рушили до дверей. Не хочу цього казати, тим більше казати щиро, мовив Дентон. Але хай щастить. Проте не заради тебе. Еге, я знаю. Дентон відчинив двері. Звільніть його, він... «Поїде!» Конвоїр із пістолетом віддав зброю тому, що пригощав був теннера цигарками і поліз в кишеню по ключ. Виводивши його, відімкнув кайданки, відступив і почепив їх собі на пояс. Тут знову озвався Дентон. «Піду з вами. Автобаза внизу. Вони покинули приймальню. А міс Фіске розстебнула сумочку, дістала чотки і схилила голову, помолилася за Бостон і за душу його покійного гінця, замовила навіть слівце чи два за чорта Теннера. Дзвін калатав. Його однісінька нота нескінченна, безперестанна розлунювала Майданом. На віддалі було чути ноти інших дзвонів, і разом вони творили демонічну симфонію, що не змовкала від самого початку часів, або принаймні так видавалося. Франклін Гебершер, президент Бостона, ковтнув холодної кави, і прикурив погасло сигару. В шосте він взяв звіт про летальні випадки і перечитав найсвіжіші цифри. Тоді знову відкинув його. Стіл його був вкритий паперами, а ті були вкриті цифрами, укритими зверху попелом. І було це намарно. Після 76 безсонних годин Усе здавалося нісенітним, а найбільше – спроба кількісно виразити смертність. Він откинувся у шкіряному кріслі, сильно стулив повіки і розплющив їх знову. Зсередини вони були моврани, червоні, запаморочливо червоні. Він усвідомлював, що цифри вже застаріли, знав, що вони від початку неточні. Багатьох мертвих, напевне, так і не знайшли. Дзвони повідомляли, що його країна поволі тоне у тій чорноті, яка завжди залягає за сантиметр під життям, вичікуючи, доки Скоринка ослабне. Пішли б додому, пане президента. Або хоча б подрімали. Ми попильнуємо. Він блимнув очима і витріщився на короту начія. Краватка давно зникла разом із чорним піджаком, а на кутастому лиці тепер красувалася кількаденна темна щетина. Секунду тому пібоді тут не було. Невже я задрімав? Піднявши сигару, він виявив, що вона знову згасла. «Дякую, Пібоді. Та де там мені заснути? Не така я людина. Мушу тільки чекати тут. Іншого не дано. Тоді, може, свіжої кави? Так, буду вдячний». Пібоді не було лише кілька секунд. Гербершир тільки очима блимнув, а біля його правої руки уже парує чашка свіжої кави. Дякую, Пібоді. Маємо нові цифри, сер, Ніби йде на спад. Імовірно, поганий знак. Поменшало навіть тих, хто звітує, і тих, хто все зводить. Єдиний спосіб дізнатися справжню картину – перелічити потім живих, якщо такі взагалі будуть, і відняти той результат від початкової кількості. Ніхріна я цим цифрам не вірю. І я, щиро кажучи, теж, сэр. Опікши кавою язика, Гербершир затягся сигарою. Сер. Можливо, водії вже доїхали, і допомога уже в дорозі. Може бути, відказав Гербершер. То принесу я вам ковдру і подушку, а ви ляжте і подрімайте. Тут більше нічого не вдієш. Не спиться. Може, віскарик, хильніть, трохи полегшає. Дякую. Я вже хильнув. Знаєте, навіть якщо водії не доїдуть, оце може вщухнути й саме. Можливо. Усі вже тримаються на самоті. Ми нарешті втовкмачили, що купчитися шкідливо. От і добре. Дехто їде з міста. Молодці. Хай втікають світ за очі, може врятуються. Або... Наші шкури врятують, якщо самі вже захворіли. Він і знову ковтнув кави, цього разу обачніше. Порозглядав драбинки сизого диму, що вихилялися над попільничкою, і запитав. А з мародерами що там у нас? Досі орудують, сер. Сьогодні вже з десяток поліція вбила. От тільки ще цих смертей нам бракує. Передай но шефу поліції, хай копи їх арештовують, або якщо зможуть, лише ранять. Але населення хай і далі гадає, ніби ті постріли на ураження, окей? Так, сер. Хотів би я заснути. Їй богу, пібоді, із мене цього вже задосить. Смертей, сер. «І їх також!» «Ви про очікування, сер. Усі просто в захваті від вашої витримки!» «Ні, не від очікування, щоб його!» Він ковтнув іще кави і випустив хмарину диму. «Я про ті кляті дзвони!» Мовив він, киваючи у ніч за вікном. «Вони мене просто...» з глузду зведуть Вони спустилися у підвал, у підпідвал і у підпідпідвал. Коли прийшли, Теннер побачив три готові машини і п'ятеро чоловіків на лавах при стінах. Одного він упізнав. "Денні", сказав Теннер. "Айди-но ну, сюди. І ступив вперед. Стрункий білявий юнак із автошоломом у правій руці підвівся назустріч. «Якого чорта ти тут робиш?» – запитав його теннер. «Я другий водій третього екіпажу». «Ти маєш свою СТО і ні в чому не замішаний. Що це ти собі вигадав?» «Дентон дає п'ятдесят штук», – мовив Денні. Чорт відвернувся. Та, бля. А якщо загинеш, мені потрібні гроші. Навіщо? Я хочу одружитися. Зайви мене будуть. Я думав ти чухаєш добре? Так, але але я хочу купити будинок. Твоя дівчина в курсі, що у тебе на думці? «Ні, я так і знав. Слухай, я то мушу, це для мене єдиний вихід, а ти не мусиш. Я вирішу сам. Тож я тобі дещо скажу. Їдь у Пасадену, у ту місину, де ми бавилися в дитинстві зі скелями і трьома високими деревами, ну, зрозумів? А тож, пам'ятаю». Зайди за велике дерево посередині. Збоку там я вирізав ініціали. Відміряй сім кроків і копай на чотири фути. Втямив? А то ж? І що там? Там мій спадок, Денні. Знайдеш один із тих давніх сейфів. Уже, мабуть, наскрізь іржавий. ржавий. Розвали його. Він набитий тирсою. А в ній... Шестидюймова труба із нарізами на кінцях ковпачки. В ній скручено трохи більше, як п'ять тисяч баксів. Всі купюри чистісінькі. І навіщо ти мені це кажеш? Бо вони тепер твої, сказав чорт і вдарив його у щелепу. Коли день впав, Чорт копнув його в ребра тричі, і лише тоді полісмени схопили його і відтягли. «Дурень!» – крикнув Дентон, поки Теннера гамували копи. «Схиблений! Клятий дурень!» «Ня-а!» заперечив той. «Ніхто із моїх братів проклінзоною не поїде, поки я можу його відмодохати і вивезти з гри. Краще швидко знайдіть якогось іншого водія». Я зламав йому ребра. Або ж пускайте мене без напарника. Тоді, тоді ти поїдеш сам, заявив Дентон. Ми вже не маємо права чекати. У бардачку знайдеш пігулки від сну. І дуже раджу їх пити, тому що якщо почнеш відставати, тебе спалять. Не забувай. Я вас, пане міністре, Пам'ятатиму, якщо колись сюди повернуся. За це не хвилюйтеся. То сідай в машину номер два і рушай до пандуса. Усі транспортери вже завантажені. Вантаж під заднім сидінням. ге ага. знаю. Очі б мої тебе не бачили. Забирайся звідси, сволото! Плюнувши на підлогу, Теннер повернувся до міністра транспорту країни під назвою Каліфорнія. Кілька копів надавали першу допомогу його братові. Ще один побіг за лікарем. Решту чотирьох водіїв Дентон поділив на два екіпажі, закріпивши за ними машини номер один і три. Теннер піднявся в кабіну власного транспортера. Він запустив двигун і став чекати. Він дивився на виїзний пандус і міркував, що його чекає попереду. Обнижпоривши полички, він знайшов цигарки, запалив одну і відкинувся. Інші водії зрушили і позалазили у власні важко екрановані машини. Радіо потріщало-потріщало, Подзищало, знову потріщало, і зрештою крізь усі ті шуми пробився голос, акурат, коли почувся звук запуску інших двигунів. «Машина один готова», – повідомив голос. Після паузи відгукнувся інший голос. «Машина три готова». Теннер підняв мікрофон і натис бічну кнопку. «Машина-2 готова!» – доповів він. «Вирушайте!» – пролунав наказ. Вони потягли до пандуса. Ворота піднялися, пропускаючи їх у бурю. Вибратися з Лос-Анджелеса на 91-ту трасу було справжнім кошмаром. Вода лила стіною, а по броні транспортера барабанили каменюки завбільшки, як бейсбольний м'ячик. Теннер запалив і увімкнув спецфари. На ньому були інфрачервоні окуляри, а ніч та буря полювали за ним. Радіо часто потріскувало і, здавалося, ніби бурмоче далекий голос. Але що саме той намагався сказати? Розібрати не вийшло. Жодного разу. Поки дорога не закінчилася, вони рухалися нею, а коли великі колеса зазітхали на нерівному бездоріжжі, Теннер очолив групу. Інші не заперечували. Він знав, куди далі. Вони – ні. Він їхав старим наркокур'єрським маршрутом, що ним возив колись пластилін до мормонів. Можливо, з усіх, хто знав цю дорогу, досі живий був лише він. Можливо. Хоча завжди є охочі швидко розбагатіти, тож на весь Лос-Анджелес цілком міг знайтися іще хтось. Западали блискавки, не окремі, а стіною. Машина була ізольована, проте невдовзі волосся наїжилося. Він неначе побачив гігантського отруто зуба, але не був у цьому певен. Утримав пальці, аби потягнутися до керування вогнем. Треба берегти власні зуби, доки загрози не стануть неминучими. Сканери заднього огляду нібито показали, що одна із зведених машин вистрілила ракетою. Проте він не був певен, бо чисто втратив із ними зв'язок щойно виїхавши з будівлі. Вода ж бурлялася на нього, обливала машину. Небо звучало, як артилерійський полігон. Каменюка завбільшки з надгробок впала просто попереду. Він її обігнув. Червоні вогні мчали небесами на південь і з півночі. Поки вони минали... Він роздивився і чимало чорних смуг, що тяглися з заходу на схід. Таке видовище не надихало. Така буря могла тривати не один день. Він їхав далі, оминаючи знайому з минулих поїздок радіаційну пляму, що за чотири роки так і не припинила фонити. Вони натрапили на місце, де піски спеклися у склисте море, і він, почавши перетинати той простір, скинув швидкість, видивлявся попереду кратери й розколени. На нього ще тричі падало каміння, а тоді небеса розчахнулися і оголили світлу блакить, облямовану фіолетовим. Темні завіси розсунулися до полюсів, і ревіння з канонадою стихли. На півночі й досі жевріло лавандове сяйво, а за спиною хилилося до обрію зелене сонце. Вони прорвалися. Чорт-теннер вимкнув інфрачервоні фари, зняв окуляри і увімкнув звичайне нічне світло. «Пустеля, – знав він, – вона й сама по собі не подарунок. Щось велике й кажанувате перетнуло тунель світла і зникло. Він не зважав. За п'ять хвилин воно зробило другий захід, цього разу значно ближче, і він пустив світлову ракету. Та вихопила з темряви чорний розкрил більш як десять метрів, і Теннер дав дві п'ятисекундні черги з кулеметів. Воно впало на землю і вже не оберталося. Для цивілів це була вже проклята зона. Для чорта Теннера ще ніби й досі стоянка. Тут він їздив уже 32 рази, і з його погляду зона починалася у місті, що колись називалося Колорадо. Теннер вів. Інші їхали вслід, а ніч терла машини, мов абразив. Літак би не долетів. Так стало після війни. Піднятися вище, ніж на півсотню метрів, було зась. Там починалися вітри. Могутні вітри, що кружляли планетою, зриваючи верхівки гір і секвой, руйнуючи будівлі, затягуючи птахів, кажанів, комах і все інше рухоме до мертвої смуги. Вітри, що крутилися над світом, мережа чи небеса темними лініями сміття, часом перетинаючись, стискаючись і скидаючи вниз, тонни непотребу у тих місцях, де вони сходилися і утворювали надто щільну масу. Полетіти кудись у світі годі було й думати, бо ж ці вітри кружляли невщухаючи, за всі двадцять п'ять років, що їх пам'ятав чорт, вони не вляглися ні разу. Теннер просувався, ідучи навкіс при зеленому заході сонця. Навколо і далі сипав пил. Великі хмари пилу. Небо було фіолетове, а тоді знову зробилося пурпурове. Відтак Сонце зайшло. Настала ніч, а зорі ледь помітними цятками просвічували над усім цим. Трохи згодом зійшов місяць, і піввид, що він його показав тієї ночі, був барви к'янті у піднесеному до свічки бокалі. Теннер закурив нову цигарку. І почав лаятися. Повільно, тихо і без емоцій. Вони торували дорогу поміж куб уламків. Каміння, метал, фрагменти машинерії, ніз човна. Фари кинули світло на темно-зелену зміюку завтовшки, як сміттєвий бак, що повзла теннорові через дорогу. Він загальмував. Вона все ніяк не закінчувалася. Проповзло, мабуть, метрів сорок змії, перш ніж Теннер відпустив гальмо і знову м'яко натиснув на газ. Поглянувши на лівобічний екран, що відтворював інфрачервону версію краєвиду ліворуч, він наче побачив два ока, що жевріли у затінку купи балок і кам'яних блоків. Теннер поклав руку на кнопку вогню і не прибирав її кілька кілометрів. Вікон машина не мала, тільки екрани, що відображали краєвиди у кожному напрямку. Зокрема, просто над дахом та під днищем. Теннер сидів у освітленій коробці, що берегла його від радіації, автівка, що він нею керував, Мала вісім ґрунтозачепних коліс і майже 10 метрів завдовжки. Устаткована вісьмома 30-міліметровими кулеметами і чотирма гранатометами. Несла тридцять бронебійних ракет, що їх можна було пускати як просто вперед, так і під будь-яким кутом до сорока градусів від горизонталі. Чотири боки і дах – було обладнано вогнеметами, а ще гострими, як бритва, косами із гартованої сталі 45 сантиметрів завширшки при основі і звуженими до кінців. Три сантиметри завгрубшки у найтовщому місці можна було змахнути обабіч машини по повній 180-градусній дузі паралельно до землі, на висоті 80 сантиметрів. Виставлені під прямим кутом до кузова, двома з половиною метрами позаду переднього бамперу, вони простягалися на 180 сантиметрів із кожного боку. Для лобової атаки їх можна було настовбурчити вперед, як списи. Можна було і тримати їх лише трохи відхиленими, підтинаючи все, що тільки могло прилетіти вздовж борту. Машина мала протикульову броню, клімат-контроль, санвузол і холодильник. На дверях навпроти водія був закріплений довжелезний 9 міліметровий магнум. Під переднім сидінням 7,62-мм гвинтівка і пістолет 45-го калібру, а також Шість ручних гранат. Але Теннер мав і свою власну таємничку. У правій халяві ховався кінжал. Довгий, вузенький, есесівський. Знявши рукавички, він витер долоні обколіна джинсів. Розтромлене серце наколоте на правиці. Червоніло при світлі приладів. Нижче що його прохромив, був темно-синій, а нижче так само синіло теннерова ім'я по літері на кожній кісточці, починаючи від мізинця. Отчинивши і глянувши дві найближчі полиці, сигар він не надибав, тому почав нову цигарку, загасивши докурену обпідлогу. Екран переднього огляду показав якусь рослинність, і теннер скинув швидкість. Спробував радіювати, та чи хтось його чув, незрозуміло було. За відповідь правили лише ефірні завади. Пильно глянув угору вперед, знову зупинився. Викрутив фари на максимум і дослідив ситуацію. Перед ним... Стояла густа стіна колючих кущів, сягаючи метрів чотирьох заввишки. Вона тяглася в обидва боки, не маючи кінця й краю. Яка стіна густа, яка завглибшки він сказати не міг. Кілька років тому її тут не було. Він повільно рушив і наготував вогнемети. На екрані заднього огляду. Можна було побачити, що інші машини зупинилися метрів за сто позад нього і пригасили фари. Проїхав скільки зміг і натиснув кнопку переднього вогнемета. Викинувся полум'яний язик, що пролизав чагарі метрів на 15 вглиб. Теннер потримав його п'ять секунд і втягнув назад. Потім випустив знову і швидко-швидко позаткував. Вогні зайнялися. Почавшись із херлявого тління, вони бралися вгору, розповзаючись наліво й направо. Виросли, пояскравішали. Не від'їхавши й тридцяти метрів, Теннер мусив затемнити екран, тому що вогні вже розбіглися метрів на п'ятнадцять, і стрибали у повітря ще на десять-дванадцять. Пожежа все ширшала. Двадцять-п'ять, п'ятдесят, сто метрів. Заткуючи, Теннер бачив вогнену ріку, що зникала в далечині, а ніч довкола сяяла червоним. Він дивився, як горить, аж доки здалося перед ним море лави. Дослідив холодильник і не знайшов там пива. Відкоркував щось безалкогольне і сьорбаючи далі стежив за пожежею. Хвилин за десять заскавчав і прокинувся клімат-контроль. З гієни суцільним потоком линули орди чотириногих, за як кіт чи щур. Темні їх шуби диміли. Якоїсь миті вони вкрили весь передній екран, і чути було, як пазурі крибуть по крилах і даху автівки. Вимкнувши й двигун, він жбурнув бляшанку у смітник, натиснув «Відхилити» на боці сидіння, відкинувся назад і задрімав. Розбудили його клаксони. Досі тривала ніч згідно з годинником на панелі. Проспав він дещо менше за три години. Потягнувся, сів, підняв спинку. Інші автівки вже зрушили і стояли тепер обабіч. Він двічі просигналив у відповідь і завів двигун. Засвітив фари і вдяг рукавичку, оглядаючи картину попереду. Дим все ще зіймався із почорнілого поля, а далеко праворуч виднілася заграва, ніби десь там і досі вирував вогонь. Вони були у місці, що колись мало назву Невада. Він протер очі і почухав ніс, тоді просигнали ще раз, і увімкнув передачу. Повільно рушив. Згарище здавалося досить рівним. Шини були товстими. Заїхав на чорне поле, і екрани нараз затуманило димом і попелом, що зіймалися навколо. Він просувався, чуючи, як шини чавлять хрускотливі залишки. Установив максимальну чутливість екранів, а фари ввімкнув наповну. Машини оба бічнього відстали метрів на двадцять п'ять. Він затемнив екрани, в яких відбивалися їх сліпучі вогні. Пустив світлову ракету, поки вона біла і холодна палала у висоті, оглядів обвуглений простір, що простягся до краю виднокола. Натиснув на газ, і машини позаду широко роз'їхалися, аби уникнути здійнятих ним хмар. Радіо затріщало, і він почув слабкий голос. Слів розібрати не зміг. Просигналив і наддав ходу. Інші не відставали. Проїхав десь години із півтори, аж доки побачив край попелу і початок чистих пісків. Не минуло й п'яти хвилин, як він знову їхав пустелою, глянувши на компас, взяв дещо західніше. Машини один і три – Повторили його маневр і прискорилися, підладжуючись під його швидкість. Теннер кермував одноручність.